de comunicació. Uh -huh. uh, avui doncs ens centrem en fer una miqueta també de repàs d'aquest mitjany que portem, no?, després de les eleccions del mes de maig. Uh, també m'hauria posar la mirada primer, Juli, um, comentar, no?, aquest... Uh, després de les eleccions de, del maig, uh, bueno, tu vas presentar i ens vas comentar, eh?, abans durant la campanya i abans fins i tot que no tenies del tot clar de presentar-te, que finalment doncs et vas presentar una miqueta, no, no es diré obligat, però sí que et van dir, ostres, Juli, no, no ens pot fer ara això, també una miqueta de responsabilitat comentaves. Com, com, com afrontes després eh, els resultats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 doncs podíem sumar i tenir clar que, malgrat guanyar, vull recordar que el PSC va guanyar 4 vegades seguides, a per la feina consecutiva no ha hagut mai cap candidat que guanyés 4 vegades seguides, que aquestes últimes, malgrat el context polític, el PSC va tenir un 30% dels vots, és veritat que Esquerra ens va igualar en regidors, però la formació més votada va ser el PSC, i per tant sí que vaig fer-ho com un tema de responsabilitat política, no?,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 Rigorosa, constructiva, no som una oposició allò que sistemàticament estiguem buscant bronques. Aquest ajuntament fa temps que va oblidar aquesta situació de bronques. Jo crec que del 2003 es va estar hora a instal·lar una política bastant de debat, òbviament, com a de ser, però també constructiva. Per tant, nosaltres no podem no pensar en canviar l'estil de fer oposició i intentar sempre portar a fer propostes. Consciència que tot el que proposem són coses que podem fer, peròè ben venim de governar, no es passa com es li passa en aquell moment al govern actual, que on estava a la posició, doncs el que feien era fer propostes que després han vist que ell mateix mateixos el governant no les poden complir. Penso que això és una responsabilitat. I més era molt com parlar la Frugell. No? Jo crec que la gent que es presenta en unes eleccions ha de tenir una mínima preparació i coneixement del, del territori. Per tant, amb aquest esquema seguir treballant. Mm -hmm. Comentaves, eh, Partit Socialista, quatre vegades guanyador de les eleccions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 Maraguanyà, no vaig poder fer un pacte perquè va haver-hi un pacte tots contra el PSC, en aquell moment va, va, recordo que era Esquerra, que era eh, llun, llun, diguéssim, l'entesa Junts per París d'Ogell i Convergència i Unió, bueno, tres formacions contra el PSC.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 Però en qualsevol cas sí que és veritat que se'l deixa molt clar que en un context polític com el que havia, en unes hores baixes del PSC en general del 2010 fins al 2019, que el PSC per aguantés el 30% dels vots en tant al 2015 com al 2019, és mèrit del partit, obviamente, de la candidatura i també de la feina feta. Jo crec que la gent va primar la gent gestió com a alcalde. És veritat que entre mig del 17 va la moció de censura. Jo crec que una moció de censura sempre hi ha, quan es produeix una ruptura, sóc pas igual que les dures matrimonials, mm -hmm. sempre ning... mai és culpa només d'un actor potent. Jo crec que aigües sensures, segurament que jo vaig tenir culpa també i també òbviament, conveniència o no? quan de seguida cop i copivolta ceda l'emoció al cap d'home ja estaven negociant i pactant amb esquerra republicana, no? Bé, en qualsevol cas jo no tinc cap mena de no, no els hi tinc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 sinó bàsicament perquè el context polític doncs, ha propiciat que aquest govern estigui, estigui en, en, diguéssim, governant junts i sumin. Però si mirem el que són les actuacions en, en clau de model, de model de ciutat, cap a un volen volent que vagi per l'Ajull, que no et perdi aquesta empenta a nivell social, econòmic i cultural de la província, veiem que estem fent passos enrere i que a poblacions de l'entorn que l'entorca comencen a avançar. I en política, quan tu perds pistonada o perds aquesta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 Fer el, ampliar l'Ajuntament eh, en de cara al futur i, a més a més, en un context econòmic que hi ha incerteses, que jo crec que s'haurien de ser capaços d'intentar afrontar millores socials i, sobretot, no oblidar els barris. Jo crec que, els ja dic, el que, més, el que sí que em puc veure és que ara les coses que la fan la fan a consciència. Encara Vull dir que encara és més greu que abans, que si no les feien era perquè eren inconscients. Uh -huh. uh, comentaves que tens la sensació que... que...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 Bueno, hi ha un percepció que tinc inclús en el propi plenari, no?, les contestes que fan alguns i les cares que posen alguns altres quan un contesta, les, les converses que he pogut tenir, jo no tant amb els caps de llista, però sí amb la gent de l'entorn, el que, que manifesta la gent, les pròpies converses que tenim amb les pròpies entitats, entitats de veïns entitats socials del municipi que es manifesten, doncs, que sovint no saben ni quina aporten de tocar per segons quins temes han de tractar, i també es veu una miqueta amb el que és l'empenta del dia a dia a nivell d'Ajuntament, home, Tenim un primer tinent d'alcalde que hauríem de veure exactament quins són els dies que va l'Ajuntament. Tenim un senyor un, com Just per Catalunya que li varen donar bàsicament la Museu del Suro i, inicialment, volíem tenir una, una partilla important de gestió de medi ambient. Li han deixat una àrea totalment trinxada amb aquesta nova àrea que s'ha creat i urbana, que l'hauríem de dir àrea d'en Joan de Palai, perquè, en definitiva, és una àrea de qualitat urbana que es crea només en les competències que té el, delegat del propi regidor, inclús què té d'haver la qualitat urbana amb la gestió de les boies a les platges, per, per posar un exemple, no? Mm -hmm. Jo crec que, òbviament, doncs, en aquell moment, Junts per Catalunya és, és el convidat, l'han convidat per que aritmèticament sumin, però no, no oblidem que va ser l'últim que van anar a buscar, perquè sabien que estava garantida, perquè sabien que cas Junts per Catalunya faria alcalde un socialista com en Juli Fernández. Per tant, era, era obvi que, encara que no li haguessin donat res, eh, Junts per Catalunya hagués votat en Josep Ferrer com alcalde. Per tant, jo penso que aquesta entrada remolc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 des del govern feien crítica en aquest sentit, que no estan satisfets fins on havien arribat. Sí de les eh, implementacions que havien anat fent, però que no havien arribat fins on ells volien. Eh, u... Sembla que ho posin tot el pes una miqueta sobre aquesta nova àrea. No sé com com ho veieu, com ho veieu vosaltres. Jo ja vaig dir una plana, i a mi em sorprenc que el govern, un govern que arriba de la moció de censura el maig del 2017, amb el seu programa electoral, diguem que en setmanes tenint el tema de les comis de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 pel Prat del Grup d'Esquerra Republicana, que va ser també recolzada pel, pel que abans era Convergència i Unió, uh -huh. allà on te demanaven que en qüestió de dos mesos es fes un, un pla per eliminar les barreres arquitectòniques de les, de les voreres de Palau del Folloll. Sí. Aquella es va aprovar. Jo vaig dir com a alcalde, si aquesta moció s'aprova, no hi ha problema, però és no es pot complir. Primer, perquè fer un de les barreres arquitectòniques ho tenim més o menys fet, però la seva eliminació global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 que escolta, evidentment ningú és ensenyada en aquesta vida. L'altra facis és la ignorància, pues doncs sabien que això que estr diguen no es pot complir per vull i vull, fot el govern contra les cordes, no? I més a més quan te que en aquell moment com morien que estaven governant junts, també recols de la moció. Bé, jo crec que en política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 amb els, tot tots els cap de llista que anem a per l'ajuntament, tant en Joan Vigues com en el propi Josep, com tant Josep Salvatí com Josep Pi Ferrer, com els candidats també cap de llista de ciutadans i dels comuns, la eh, relació és la mateixa que he tingut sempre. Vull dir, jo faig debat polític al, al plenari, faig debat polític i em toca, però quan surto ja, considero que són companys de consistori i per tant aquesta la. Jo crec que aquesta relació la política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 Tenim que passa amb Catalunya i Espanya, que, òbviament, també té repercussions econòmiques. I en aquest context, jo crec que era molt millor ser, diguéssim, prudent invertir més en aquell moment, sobretot en temes socials i a barris, que els barri tenen tothom oblidats, i no afrontar aquesta obra, al millor. potser. I jo crec que nosaltres, en el programa natural, la portàvem, però una cosa que la porti el programa natural, l'altra que vegi que el context polític t'ajuda a fer aquesta inversió, que és una inversió que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 Escoli, doncs, no crec que allò sigui un tema de model de ciutat, perquè en definitiva nosaltres van intentar fer algunes propostes del, per al cap d'any, que finalment no, unes varen sortir millor que altres, no? però en qualsevol cas, si agafem àrea per àrea i l'increment important que ha tingut el capítol 1, pràcticament no hi ha cap prete nou. I vam posar exemples. Què passa amb la segona fase dels les horts públics? Tothom aparcat tot i que hi ha llista d'espera. Què passa...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 comprar existent hipoteca, sinó és que hi ha molts desonaments de lloguer de, ll de ll lloguer privat, diguéssim no, no només el tema de la hipoteca no? i a més, a més lloguers que en aquell moment el mercat s'ha actualitzat i no trobes cap lloguer estigui per sota de 500 euros mensuals amb un pis de màxim dues habitacions clar, qui es pot pagar això? hi ha moltíssima gent que té realitats mm -hmm. problemes aquestes són les exemples que nosaltres posàvem com a una eh, pràctica poc realista que govern i l'altre gran bloc que mi, el que mi sap greu, jo estic trepitjant molt de barris, estic anant, És que els barris estan totalment oblidats. El que va passar la tria amb l'equipament de Manmascord no és res més que una prova més de que estan, estan, els equipaments allà no es revisen. Si vas pels barris, veus que eren les voreres totes plenes d'herbes. O sigui, jo puc veure una vorera que estigui trencada. Mira, escolta, se repareix. Però quan tu vas a barris i veus voreres plenes d'herbes, vol dir que el barri s'ha deixat perquè les herbes no creixen d'avui per demà en mm. una vorera, no? Per tant... Jo crec que és un govern que té una visió molt i molt erràtica lo que és el nostre municipi i que s'ha preocupat molt de nomenar regidors concrets a platges, per exemple a Llufrio, com si fossin els únics bars importants, però podria algun regidor o regidora que si demanes un de estar al cap de gall, podre no sap ni com accedir a cap de gall.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 Jo crec que sí, que arriba, perquè encara que inicialment no t'ho reconeguin, després tu veus que al cap d'un temps fan actuacions que tu els hi havies dit. I això l'altre dia, quan va acabar el ple del pressupost, jo vaig posar a la taula moltíssimes propostes. I inclús va haver-hi gent meva del meu grup, inclús gent que havia del públic i algun tècnic, i diuen, els ja has fet la recepta de tot el que han de fer. I algú me deia, veuràs com d'aquestes coses, algunes les veuràs que es faran.